Маменько дістав з кишені гімнастерки вбитого флотську книжку. Ще помацав, але комсомольського квитка не знайшов. Тоді вийняв документи Овчаренка. У флотській книжці, яку той так і не замінив на червоноармійську, був згорнений трикутничок. Лист, що його заготував Овчаренко, чекаючи, поки червона армія визволить рідний Драбів на Полтавщині. «І у цього нема комсомольського квитка», – не розумів маменько. Нарешті його рука натрапила на клейончату торбиночку, що була пришпилена до смугастого тільника. «Ці морячки без понту не можуть!» Турбинка закривавлена, німці вистрілили із танка точно. Мамонько все сховав до своєї кишені. «Якщо в цю мить чорти принесуть своїх, – він скаже, що Овчаренко і Охріменко закинули на його очах, і що він забрав їхні документи. Те ще довго до загибелі Овчаренка просив, в разі чого, відправити його листа». Та ніхто з відділення не приповзав. Поки що всі були зайняті боєм. І мамонько поліз із острівця до ручая. Тепер йому назад повороту нема. Найбільше боявся, щоб у нього не вціли снаряд чи міна. Бо ж загинути після таких душевних мук значить зовсім не мати ніякого щастя. Діло зроблене. Воротця назад нема. Ось і ручай. Вода в ньому. Рудувата, ніби змішана з кров'ю. Ручай глибокий, порослею сокою. На купинах стирчала рідка, мов чубику, капітана Кротова трава. Мамонько озирався. Та ніхто за ним не гнався. До танка і зеленого острівця Підійшли якісь солдати Як не хоробрився маменько, Виправдовуючи себе Та сумніви, мов, черва Точила його мозок Краще було б, якби мене легко поранило Щоб підібрали свої Можна було прострелити долоню «Однак лікарі одразу знають, це автомат не гвинтівка, сприсна рука і в серце ще всадиш сам собі кулю. Нехай уже!» Русло ручая звивалось наче гадюка понад траншеями, які щойно були відбиті у німців, а потім круто повертало на південь, у глиб ешелонованої оборони противника». Мамонько проповзи ще трохи, потім підвівся і, прогинаючись, побів бережком. раз по раз зупинявся, падав, прислухався до виття міни, снарядів. Тепер щільною стіною металевого граду снаряди міни летіли від німців. «Яка ще в них сила!» – подумав мамонько. Це ж треба підвести під самий Ленінград стільки боєприпасів, харчів, щоб забезпечити цілу армію, яка ось вже два роки обстрілює і бомбує Ленінград і так уперто б'ється на фронті. А політрук у запасному полку казав солдатам, що партизани влаштували операцію «Рейкова війна» місяць тому. І яка ж ціна тій «рейковій війні»? коли німці засипають таким шквальним вогнем. Ця думка стала для маменьки ніби відкриттям. Тепер ліками для його збаламученої душі будуть події, факти, що утверджуватимуть силу німців, їхню організацію на фронті, їхнє вміння забезпечити порядок, навіть коли ініціатива цього літа і осені перейшла на бік Червоної армії, Тож, виходить, німцям ще далеко до поразки. Ще не все пропало. Що скаже він тим, котрі допитуватимуть його?»